Руська мисль, 1885 рік. Російські колонії в Добруджі. Київська старіна, 1889 рік, Томи перший, третій та інші. Охоплений невситимою спрагою пізнання нового, Хведірвок їздить по Європі з міста в місто, аби хоч побіжно ознайомитися з численними етнографічними та археологічними колекціями в музеях Відня, Рима, Неаполя, Флоренції, Берна, Женеви, Цюріха, Парижа. Водночас пише цілу низку праць з порівняльної етнографії нового в той час у Європі методу систематизації, класифікації та наукової обробки етнографічного матеріалу. Відомо, що до появи праць Хведора Вовка українська етнографія була простим описом особливостей народу, в якому переважало захоплення лінгвістикою та фольклором і нехтувався матеріальний побут. Він вважав, як і більшість тогочасних європейських вчених-природознавців, що етнографія та етнологія є галузю антропології, як перед історії. Поступово зацікавлення перед історією цілком опановує вченим. Особливо після знайомства з відомим чеським археологом Любартом Нідерле, працю якого він пізніше перекладе з чеської мови на російську. У 1887 році Хведір Вовк оселяється в Парижі, тогочасній столиці антропологічної науки. Нові ідеї та засади французької антропології – а зокрема вчених Манувріє, Топінара, РВ, Амі, Летурно, визначають коло зацікавлень та досліджень українського вченого. Він наполегливо студіює анатомічну антропологію, порівняльну етнографію, первісну археологію в антропологічній школі, школі вищих досліджень, музеї історії природи, музеї «Трокадеро» під керівництвом відомих природознавців Брока, Тейлора, Галлі. Завдяки невтомній праці Хведір Вовк став помітною постаттю в європейській науці. У Парижі його обирають членом антропологічного та історичного товариства і товариства народних переказів. 1899 року він став членом наукового товариства імені Шевченка, в якому за його ініціативою було засновано етнографічну комісію. Світове визнання принесло вченому надзвичайно цікава, побудована на широкому матеріалі світової порівняльної етнографії із залученням величезного кола джерел праця шлюбний ритуал та обряди на Україні. Її було видано спочатку у Болгарії, потім у Парижі – 1892 рік. 1900 року Хведір Вовк бере діяльну участь у влаштуванні археологічного відділу Всесвітньої виставки в Парижі. А з 1901 по 1905 рік він викладає у відкритій в Парижі Мечниковим та Ковалевським російській вищій школі суспільних наук, соматичну антропологію, доісторичну археологію та етнографію. Водночас працює над докторською дисертацією скелетні відозміни ступнів у приматів і в людських расах яку захистив 1905 року. Як писав учень Вовка Чекаленко «Всіма своїми думками та почуттями в Україні перебуваючи, Хведір Кіндратович бере на себе важку місію зв'язати українську науку з французькою.